Hej. Hallå från den andra sidan av världen. Ja, jag är faktiskt kvar. Ja. Jag är faktiskt är kvar. jag lämnade kvar mig i Sverige. Det är kallt och blåsigt. Ja. Som tur är. Det är typ orkan här i Göteborg. Mm. Typ stå, det är så här Ja, Jag har hört det. Jag har sett det på nyheterna. Mm, alltså det var väldigt sjukt. Vi, vi åkte att det har varit något var helt galet. Ja, vi skulle åka hem från mormor så här i morse. Alltså, det bråsade så mycket i bilen så att det blir liksom så här, woo. Bilen bara, oh, typ. mm. Så det var lite lätt. Det lyckligt. en sån här gunga typ. Ja. Och den sån här, oh, högligt. Ja, men det gick bra. Vi överlevde. Förhoppningsvis blir det inga förseningar i flygtrafiken. Det hade varit jättetragiskt att om det hade börjat blåsa jättemycket i Stockholm så att vi inte kan landa när vi kommer tillbaka till Sverige. Mm, de har ställt in alla tåg i Göteborg. Ja, jag läste också det. Jag hänger med i pressen, förstår du? Ja. Alltså det förvånar mig att vi har wifi på hotellet. Vi har till och med på hotellrummet. Jag har aldrig varit med om det tidigare. För mina skäl vill inte köpa så här. Wifi när vi är utomlands. Eller wifi eller mm, Inte mina så. heller. Finns det så finns det, säger jag Ja, men Lena, jag berättar var du är, för bara, du är. Du är ju faktiskt god till Lobbyn. Nej, jag är inte i Sverige. var är du? Vi kanske inte sagt det. men jag är inte i Sverige. Jag är i Sri Lanka. Var ligger Sri Lanka? Jag vet var det ligger det men jag ligger tänker bara alla andra. Utanför Indiens kust. Alltså nedanför Indien i den ö utanför Indien. I Indiska oceanien. Oceanien. Okej, jag, jag låter jätteinkompetent. Jag vet faktiskt inte var det ligger. Det ligger nedanför Indien i alla fall. Mm. Någonstans där. Det ligger någonstans i världen. Ja, precis. Mm. Hur mycket är klockan hos dig? Klockan är 21.14. Och i Sverige? 16.44. Fast det ser ut som att det är 21.14 utanför. För att det är bäcksvart ute. Ja, men det, det har ju vänt nu. Som tur är. Ja, fan heller. Det, har det, inte det är ju annan dag jul idag så att det har ju vänt. Det har ja, ja så alltså det var ju faktiskt. Det började faktiskt bli lite ljust en minut innan i vanliga fall. Jag bara, mormor. Men vi kan faktiskt, jag kommer att förklara varför klockan är 21.14 hos oss och 44 i Sverige. Och det är för att tidsskillnaden här är 4,5 timme. Ja, jag ja, såg vardag. det. Jag gick in och kollade faktiskt. Jag bara, shit, jag måste veta hur långt, eller så här mycket skillnad det är, typ. Ja, och därför är det jättesvårt att hålla reda på vad klockan är i Sverige. För att det är liksom så här bara... Aha, aha. de det är fyra och en halv timme. Det är så här, man brukar alltid typ så här en timme, eller två timmar, eller fyra timmar, eller sex timmar, eller nio timmar, sådär. Mm. Inte halvtimmar Nej, men gud, du snöpar mig typ så här... Typ vi fyra, tre eller fyra typ. Jag bara, shit nu är hon och river ja. typ. Men jag tänkte inte att det var så här morgon för dig. <laughs> typ så jag bara, fan och hon alltså. Ja. Nej, vi, vi har tagit det så otroligt lugnt. Alltså vi går typ och lägger oss innan klockan tio varje kväll. Ja oh, Det är så himla skönt. Jag är en sån där, jag lägger mig tidigt fast jag ligger vaken typ och kollar på serier och sånt. Till så här in på natten. Ja, sant. Jag lägger och läst och så här lägger och målat och jag har lite sådana där grejer. Så att det... Hur skulle du rita Sri Lanka nu då? Än så länge. Mm. Hotellet en åtta av tio. Sen maten en två av tio. Alltså. Eh. Utvärdera. Ja, det, Utvärdera gett, man, det var nyanserat och utförligt. Men sen så, på. vi kan bara ta personerna, de får en 10 av 10, de är så himla snälla och området så stranden typ 10 av 10, byn får en stark nej, svag etta. Mm -hmm. Och maten och den här staden som vi som är här i närheten maten är för att det är bara sån här curry. Curry, currygry, mm. alltså bara grytor. Uh -huh, uh. Och jag gillar inte sånt. Nej. Jag är en sån inskränkt banan så jag gillar bara svensk mat. Choppbullar chopp, och potatis. Ja, typ. Men de hade, när jag var i mix... Jag var att jag har, i mix jag har ätit... Ja, Tommy. Jag har bara ätit spaghetti hela veckan. Mm. Eller i två veckor nu. Mm. Ja, men vid den här tiden förra året så var jag i Mexiko och levde livet och där hade de faktiskt ganska mycket så här, de hade väldigt mycket olika restauranger i, alltså i själva hotellet um, mm. för det var både så här um, alltså en a la carte så här, en buffé typ um, eller det var två bufféer typ. och sen var det fanns lite så här restauranger där man kunde beställa mat och sånt och de fick man mm. typ äta på man fick äta på en, en i veckan typ eller något sånt där som inte var bufférestangarna men bufférestangarna de hade väldigt mycket så här alltså både så här mexikansk mat typ så här fajita och sånt där men sen hade de väldigt mycket så här alltså turistmat och så här, mycket frukt typ och de hade pasta liksom de serverade pasta alla sorters pasta alla sorters pasta och typ så det var väldigt så här, det var väldigt väldigt skönt faktiskt. Ja, men alltså, problemet här är att de exempelvis, det, det är ju jättekul man, man får ju se liksom när de lagar pastan åt den. Idag var det exempelvis carbonara på pastan eh, och då fick man liksom se när han gjorde carbonara, man fick peka mm. på vad man ville ha i. Och ja, man det var, extra, så fick vi, vi också göra. Man ville ha extra olivolja för att på många ställen som jag har varit på så här har det bara varit så om man får hälla upp på sin tallrik Ja, så, då, och, det, så var det i Mexiko också, man fick så här, bara ah, vill du ha köttförsås eller så här tomatsås eller så här, ja. Men problemet är att det bara finns två stycken såser per dag. Och jag gillar bara karbonären och spagettkött för såsen. Mm. för att bara äta tomatsås till pasta det är inte så jättegott tycker jag. Nej, jag tycker inte heller det men såhär, de typ så man kunde inte typ få lägga i samma sak, eh, grönsaker och sånt i sin såhär, tomatsås och säg upp det med så kryddor och chili och sånt så det blev typ jättegott. Men alltså jag blev ju trött på det så här Pasta och tomat tomatsås varje dag typ. Ja som det finns typ inte en massa sånt här. Men tyvärr. Nej men sen sån här av byn. varför efter en fick typ en etta. Så var är det för att jag kände mig jätte jätte otrygg när jag var ute och gick. Mm. Vi var ute på promenad typ fjärde eller femte dagen här. Mm. Och då gick vi in till en lilla bil och det var, man går bara över en bro liksom. mm. eh, och alla bilar alla små bilar, de tuta på mig de så här gjorde tummen upp liksom så här skrek efter mig liksom mm. och det, då känner jag liksom att jag känner mig illa till mots mm. mm, jag säga det kändes det. inte bra I get it yes I do jag tog det absolut inte som smickrande liksom nej det hade jag inte jag gjort om det var här i Sverige heller nej jag hade inte gjort det någonstans. nej om det inte var typ en mega största crash som åkte förbi bara oh snygning han är bara hej nej <laughs> inte om någon tutar på en i en bil nej, det, det är liksom det hela kvarnen som nästan... försvinner då typ ja men det är nästan värre än om någon skulle här, vissla åt den. man bara mm. jag är ingen hund mm -hmm. Nej, faktiskt. sånt tycker jag inte om faktiskt. Nej inte jag heller. Men hur är Swedenland? det är bra. Det tror alltså jag precis, det känns som att jag precis fått lov, men jag har haft lov i typ en vecka nu. Shit, jag har haft lov i en mm. vecka. Nej, det har du väl. Oh. Men då fick du lov förra måndagen? Nej, förra tisdagen. Ja, min skola fick lov på torsdagen. Vad gjorde jag alla de andra dagarna? Jag kommer jag inte ihåg vad jag har gjort. Jag kommer verkligen inte ihåg vad jag har gjort. Men Jag åkte till mormor i fredags. Men vad gjorde jag de andra dagarna? Just det, jag var på julfest. Min eller min, inte min skola, men det var jättemånga gymnasier i Göteborg som hade så här, gått tillsammans och gjort en julfest. så att vi var, Jag och min kompis och vi var på en... Ja julfesten var faktiskt ganska kul. Det var så här ravemusik typ och massa här kota killar. Nej, men ja, det är inte riktigt så. Jag tycker inte riktigt om sånt egentligen men det var helt okej. Okay. Helt ja. okej. Ok. Helt okej. Ok. Mm. Alltså det hände inte mycket roliga grejer på gymnasiet så här. Min skola de har annorlunda grejer typ hela tiden så här, fester och sånt alltså så här alkoholföja är såklart för att vi är under 18 allihopa men det är ändå så här, alltså mycket gemenskap typ på min skola känner jag jo ja, men det är väl ändå en relativt liten skola min ah. skola som är så fruktansvärt stor det går ju inte att anordna någonting för typ, då är det typ halva Umeås ungdomar ah. som ska på någonting och då blir det bara, spårar det bara ur mm. Nej, min skola är, går 300 350 elever kanske Mm, och det är typ så många som går i min årskurs mm. på ekonomi. Mm. Ja, men vi är ganska. Vi har bara elva klasser. Så här, alltså vi har typ typ 4 fyra, fyra klasser i varje årskurs. Mm. Ja. ja. Men det är skillnad på privat och kommunalt också. Ja, min är ju privat det Privat eller, fri, eller friskola heter det egentligen faktiskt. Ja men den är en privat ägd den är inte kommunalt ägd. Men alltså ändå det, det, den ägs jag vet alltså, inte i gymnasiet finns ju gans, ganska många städer. Det finns i tretton städer tror jag. Eller det finns tretton gymnasier ja, i alla fall. Också, ja vi har ju också det finns också i våran i min stad. Mm. Men det är typ 12 personer som går på den skolan. Vad sa du? Det är typ 12 personer som går på, på den skolan. Aha. Um. Här. Ja det är ju. Alltså så gröna så finns I det huset mamma jobbar. Då finns det, finns det någonting som heter. Ja det är någon så här typ komvux. Som också är. Ingår i samma koncern. Mm, men combux är väl typ högskola det är väl där man löser upp alla nej, sina grejer? Nej, nej, nej, nej, nej det är gymnasiet fast man läser, man läser upp gymnasiet. Mhm. Mm mm. Jag sitter inte hur det är tomt eller julskum skumtan där. min skola i Göteborg, alltså skola, alltså det finns, alltså, det finns två är inte i, i Göteborg uh, och det ena är typ kanske 400 elever på. För det är lite, lite större. De har, mer, de, har mycket, alltså de har mycket mer klasser än vad vi har. Så, alltså, det, det, det är bara det att min skola har 300. Men tillsammans så är det ju typ 700-800. Så det är ju som att det hade varit en, en vanlig gymnasieskola. Liksom. Nej, precis. Det är bara att det är uppdelat. Liksom. Men just på min, men min, alltså jag gillar att den är liten och mysig. Liksom. Och det, blir så här, det blir en mer gemenskap då. Alltså, jag gick på en ganska stor skola innan. Liksom. Det blir ganska skönt att ha så ja. litet. Ja, ni hade väl typ eh, paralleller ända ner till J, eller? Ja, det hade vi. Men det var ju en högstadieskola också, så det gick bara sju, åtta och nio där. Och vi var väl typ, mm. kanske... Jag, vet, jag är inte helt säker, men åtta, niohundra kanske. Mm. Ja, det är ganska mycket, faktiskt Det var någon, det var någon gång som någon som sa, vi var 600 på skolan, men jag tror att vi var fler. Ja... Det skiftar väl från år till år också? Ja, det är det. Just 00 var ju så här väldigt, väldigt många jämfört med 99-arna. Så att när 99 erna slutade så blev vi ju mer på skolan. Ja, jag alltså 97-arna, 98-arna 99 erna var ett ganska liten årgång. Har jag förstått det? Ja, jämfört med för 00- och 01 Alltså det är så mycket jag kommer ihåg när skolarna började planera ja och de kom ihåg också ja de är ju typ ännu fler mm. så men jag kommer ihåg när sk min skola började så här planera inför när de hade skulle börja jag bara skit vi måste så liksom slå ihop flera klasser massor av sånt där mm. typ vad alla skulle vara ja, men det blev bra till slut. det blev bra det blev bra ja men det är som att du har det är som att det är faktiskt annan dag jul är det Ja, eh, och du har ju varit borta sedan innan jul. Ja. Eh, hur, hur firar du din jul? Linnea? Alltså, jag tycker inte firat jul så jättemycket. Eh, jag har ju inte haft någon julkänsla överhuvudtaget, Nej. men det börjar väl med i alltså början på advent så vill Pinta lite hemma Satt upp julstjärnan i fönstret Och sådana där grejer mm. eh, Sen så Men bakar vi lusselbullar Och pepparkakor sådär Som precis som vanligt eh, Bara för att vi skulle få lite jul, jul, Julkänsla mm. Men jag brukar inte få julkänslan Förrän liksom precis, precis Innan julafton när man, tar fram, eller när man köper julgran Och allt sånt där Och bara klär julgranen och sådana grejer det kunde vi inte göra i år. Eh, så att vi firade själva julafton firade vi här i Sri Lanka. Vi gjorde ingenting speciellt. Det var bara en galamiddag på kvällen. Lite konstigt tycker jag att det var. För att vi fick så här, typ partyhattar som vi hade på oss. Så här, silvriga partyhattar. Man bara, det är inte nyårsafton. Eller kräftskiva. <laughs> Men en firar ni nyårsafton ni där också? Nej, åker, Nej kommer vi nu, åker va? hem på... Ja, vi kommer hem på fredag. Och nu gör jag efter på lördag. Mm. Ja. Det är bara några få dagar kvar här. Jag ska faktiskt åka iväg på fredag. Jag ska till Småland. Göra Småland osäkert ska jag göra. Nej, vi ska, jag och mamma vi ska fira med mina... Eller våra barndomskompisar. Hennes bästa vän. Och så är det hennes son och hennes dotter. Och de är lika gamla som är ungefär. Och det ska bli kul. Det var länge sedan jag såg dem. Jag såg dem senast i somras, tror jag. Men det blir jättekul. Nej, fan, vi var där på Halloween. Nej, vi var hemma på ja, det var Halloween. Ja, då var ni. Var inte vi hemma på Halloween? Men du var väl på någon... Fast du var... Nej, det var ju i somras. Du var ju typ i Polen. Ja, då efter det, efter det var vi... Efter, efter Polen var vi där. Jag tror att det var senaste gången. Ja. Sen har mamma och pappa träffat dem i Malmö en gång också. Men jag var sjuk så jag följde inte med. Ja. Jag var ensam. Men hur har du firat hela julen? -aktigt? Ish. Alltså, det blev väldigt, alltså, jag har inte haft en enda, en enda julkänsla. Jag har inte fått någon julkänsla det här året. Jag fick inte det förra året heller. För vi åkte ju dagen efter julafton till Mexiko förra året. Och det blev liksom lite abrupt. Och lite sånt där. Mm. Oj, shit, nu ratar jag. Jag undrar hur det här där. <laughs> Fick det. Nej men i år så blev det lite konstigt för att mammas ena bror skulle fira med sin frus släkt liksom på julafton. Ja. Och då så tänkte så här resten av resterna alltså vi är tretton pers allt utan dem så är vi typ nio tror jag. Så vi är nio vi hade så här julmiddag bara eller jullunch på såhär julafton och sen öppnade vi alla paket och hade alla julklappsspel och allt sånt där och hade middag och sånt där äh, juldagen istället. Så vi firar julafton på juldagen så vi firar amerikansk jul i år. Ehm, och det var så här, alla andra, liksom, alla mina kom så, vad fick du för något kul Agnes? Så jag bara, måste vänta tills imorgon <laughs> Men det är okej. Okay. <laughs> men jag har inte fått någon speciell julkänsla i år. Men det var kul att träffa släkten och så, har vi träffade dem så jätte, jätte ofta Det är mm. mest vid högtider och sånt. Ja. Men jag tycker det är det som är så speciellt med julen. Därför är det så tråkigt att åka iväg också på julen. Mm. Även fast jag inte är inte världens fan av varken så här släkttillställningar eller liksom julafton, alltså julafton i sig. Mm. Så är det ändå tråkigt att inte ha den där rutinen som man alltid har. Mm. För att det är ändå liksom så här, kalianka och allt sånt där mm. som man gör. Ja, precis. Ja, så alltså, vi firade ju egentligen julafton på julafton då bara att vi inte öppnade några paket för det gjorde vi när eh, mammas andra bror kom. Men, det, men tyk, tycker du att julklappar är en viktig del av själva julen? Alltså alltså nej, alltså det är, väl, det, är, det är alltid kul att få grejer, vem liksom vem säg vem som inte tycker om att få grejer. Ja, tycker du att tycker du att julklappar liksom att, kretsar kring julklappar? Nej, alltså Hur när man är, var liten den, nej, bara jag var så tyckte handlarna det. liksom. Nej, alltså när jag var liten tyckte jag åh julaftan, det är julklappar, det är presenter oh oh oh. men nu så här, när man är äldre typ och man så här, uppskattar grejer mer typ, för när man var liten då uppskattar man ju typ ingenting. Um, man tog liksom allting lite för givet så men nu när man är äldre så såhär uppskatta grejer och sånt då är det så, här, alltså det är väldigt mycket julaftan har väldigt mycket med gemenskap och så här släkt och alltså så här. Och sådana grejer att göra tycker jag. Så jag. Jag tycker absolut inte att julklapparna är viktigt. Men eftersom att man liksom har kommit in i det här att man får julklappar på julen så är det ju kul. Jag tycker att det är kul. Men... Eh, nej, jag skulle nog säga gemenskap och släkt. Och att de sina nära och kära. Det är det, är det som är julen. Och att äta julmat. Alltså jag skulle faktiskt säga att jag tycker att julklapparna är typ en väldigt central del. Jag vet inte hur man säger det. En väldigt mittpunkt av själva julen. Egentligen så tänker jag att julen egentligen bara kretsar kring de här julklapparna. För att hela månaden går vi runt. Och liksom stressar över att vi måste köpa. Man ska ge till dittan och dattan. Och man ska ge till mormor och farmor. Och Morfar och farfar och det är mamma och pappa. Mm. Och det är syrande i brorsan. Och det är den och det den kompisen. Och den och den kompisen. Kattshund. Ja. Guldfisk. Man bara, jaha. Ja, alltså Fiskens ju... mormor ska också få en paket. Man bara, jaha. Aha, okay. Ja, alltså det är ju en central, en central grej. som att Mycket kretsar kring julklappar och sånt. Men alltså jag hade klarat mig utan det. Alltså, jag hade gjort det. Ja, för att i år firade vi. Själva julafton, vi fick, jag och min syra, vi fick typ två presenter var och sen körde vi julklappspelet Jag fick en målabok och så fick jag en parfym och jag var jätte, jättenöjd över de presenterna. Mm. Det hade jag inte varit typ för kanske tre år sedan. Nej, inte heller. För att det handlade om att vem som fick mest. Det var liksom mm -hmm. så här att man skulle lägga upp på Instagram och visa för alla att jag minst har fått 71 julklappar i år och mina föräldrar är rika, typ. Jag blev arg så här i år då när inte jag fick några julklappar så här på julafton. Och jag såg alla andra så här och jag bara, men tänk de som liksom inte får överhuvudtaget. Jag tänker, jag kommer ändå få mina imorgon. Men jag tänkte så här, tänk de som inte får julklappar överhuvudtaget för de kanske... Alla ja, lever under så olika omständigheter så att de inte kan få några julklappar liksom. Och så börjar det få sådana lägger så här bilder bara, åh ni telefon och ni iPad och ni dator och ni, ni har fått ett nytt och, och massa sånt där och man bara, mm. alltså, alla har det liksom. Jag blev, jag blev typ lite förbannad på så här vissa som la upp så, här, all, alltså, så typ lagt upp alla sina julklappar och bara kolla mina julklappar 2016 typ. och så här youtubers som bara mina julklappar 2016 och sånt där Och man bara alltså, jag vill inte se vad du fick i present. Jag vill inte? Ja, alltså verkligen. Jag tycker också att det är många som man tänker inte så mycket på. Framförallt inte som barn. Nej. Jag tänkte liksom inte när jag var liten på att det kanske inte var så jättemånga. Alltså det kanske var två, tre stycken i min klass som inte fick några urklappar överhuvudtaget. Mm. Eftersom deras föräldrar kanske inte hade råd med det. Mm. Men det tänkte man ju inte på när man var mindre. Nej, precis. Man blir så man blir ju så här man blir ju klokare liksom för varje år eller ja. vissa blir ju mindre. Men ähm, <laughs> Men alltså, ja, ja det är faktiskt sant. Men man liksom när man blir äldre så alltså tar man alltså man, man liksom man uppskattar grejer mer. Ja, i alla fall har jag fått den känslan för när jag var liten då var jag så här jätteodräglig och bara jag blir då, det blir väl lite. Men nu är det så här liksom nu är det så här bara fan alltså det här är ändå bra grejer. Jag fick så här jag fick, alltså förlåt, men jag fick en skitfull grej av mormor i år. Men det var så här en jättefin... Alltså jag, jag hade inte önskat mig det utan det, hon har hittar alltid på lite roliga presenter till mig och mina kusiner. Det var så här eh, två änglar liksom. Hon bara men jag tänkte att när du flyttar hemifrån så kan du ha ett eget julpint. Och alltså den är ju, den, den är väl gullig liksom. Men jag tänker så här, vad ska jag ha med den? Men alltså det är så här, det är en fin ja. grej. Det är, alltså mormor har liksom tänkt här. Hon har sett den och bara, den, den ska ha i sin lägenhet hon flyttar hemifrån. Typ. Så det blir ju så här, det blir en fin grej. Så då väljer man ju liksom, man visar varm hjärta för att det är en fin grej och inte för att det är liksom så här det bästa man, alltså det är inte så här det, man, det är inte det man vill ha, man vill liksom ha man, man, kanske, <coughs> man kanske bara får skor istället <coughs> så fick jag den här hela julpintet, men alltså jag tycker det är jättefint, jag tycker det jag har den här på bordet, den är skitfin <coughs> jättesäkt ja men, men jag tycker om när folk tänker igenom liksom mm -hmm. julklappar och sådär, men och jag vet inte hur, hur jag ställer mig i Liksom den här julklappsdilemmat för att jag är fortfarande en av dem som alltid går och köper julklappar varje mm. år. Jag, jag tycker nästan att ända sedan jag var liten tycker jag att det har varit viktigt liksom att ge saker och inte bara få. Ja. För att jag gav alltid bort typ så här, och vi hade gjort en kniv på slöjden Ja, men då gav jag pappa den det. Mm. Och sen som vi hade gjort en kudde på syslöjden så gav jag den till mamma. Hade vi gjort en teckning på bilden så gav vi den till mormor. Mm. Typ sådana där grejer. Man ja. hade gjort någonting i verkstan på skolan. Då gav man det till någon. Och sådana där grejer. Mm. ja, det, ja alltså Jag tycker också det är så här. Jag gav också mycket grejer som jag hade gjort sen jag var liten. Det för att jag är estetisk och bra. Nej, men, men jag går faktiskt bort en grej som jag har gjort till mina föräldrar. Eller jag har inte gjort den. Men jag går bort så här en middag till dem. Som jag ska göra. Jag ska mm. göra en middag till dem. Och det var så här, det var lite svårt att slå in. Så jag skrev det på så här en lapp där det så här. En biljett till Agnes fina restaurang. <laughs> men det är, det är ju en jättebra present. Ja, för att jag visste verkligen inte vad jag skulle hitta på till dem. så här, Och jag bara, fan? Alltså. Och jag bara, alltså, jag, jag får liksom göra någonting typ. Det tycker jag är en jättebra idé Ja så jag, jag tyckte Jag blev faktiskt väldigt nöjd med den idén Ska jag bara skaffa mig lite kulinariska Kurinariska gåvor då, Så jag kan laga en middag så jag inte bränner upp I den Men för två år sedan då fick jag ett Biopresentkort av Anna Och så fick jag en såhär popcornskål Och biopresentkortet räckte Precis till att hyra typ tre filmer På hemma kväll och köpa godis och köpa popcorn. Och det var liksom så här en genomtänkt grej och så stod det typ så här: Vi ska se på, på film och äta popcorn och godis den mm. här någon helg framöver. Och då gjorde vi det med det där biopresentkortet. Mm. Det var ju jättebra. Det var också så här typ som en genomtänkt present. Mm. Ja, alltså jag, jag, jag. Mm. Jag fick också något sånt någon gång. Men, alltså, finaste. Alltså, jag ville typ gråta så här. När mormor. Alltså, det, det stod. Alltså, det var så här: morfar, det så här. Jag visste inte. Alltså, ingen visste. Alltså, det var bara morfar som visste om det här. Men morfar hade gett mormor en present. Och stod det så här: God jul, tomtemor, önska tomte morenska tomtefar. Liksom, alla visste ju att. Förlåt, alla där ute som tror på tomten, men tomten finns inte. <laughs> <laughs> och, alltså. Det var så fint. Det var så här, de bor ju i en liten stad, en väldigt Jag tänker inte säga för jag vill inte att folk ska spara upp oss. <laughs> Men de bor i en väldigt liten stad och i den lilla staden så finns det ett, ett jättefint spa. Och då mm. hade han så här köpt en så här en spa till de två och de var typ så här 80 bast Och jag tänkte jag jag, alltså jag blev så här varmhjärtad typ jag bara åh typ. jag bara, åh så himla gulligt så hade han köpt det och så och skulle de gå någon gång nu så här om några veckor typ och jag bara, shit på fritt typ och det var så himla gulligt men och det var så, jättefin jag, så ingick i någon så här, lunch och middag och massa sånt där och jag bara, jag vill också men det, de, liksom, för de brukar inte ge så mycket så här julklappar till varandra mormor sa det, hon men jag har inte köpt någonting till dig, och han bara, du är min fru det räcker typ, jag bara, ah relationship goals <laughs> nej men jag får ont inte hjärta. Ja, de har typ, alltså, de har typ varit hjärtat. tillsammans i hela sitt liv. Alltså, de träffade varandra när de var typ i min ålder och så har de varit tillsammans. Sen dess, Oj. typ. Gud, herregud. Min det... morfar berättade typ att när han var 15 så hade han bestämt sig, så han bara, henne ska jag ha. Och sen när de var 18 så blir de så här officiellt tillsammans. Typ. Men de har känt varandra sedan alltså de var små. Liksom. De lekte i, på dagis tillsammans typ. Eller daghem eller vad rätter det det på den tiden. Gud vad gulligt. så Ja det tycker jag är Jag blir typ varm i hjärtat när jag ser dem ibland. jag bara <skratt> <skratt> ja. Men det känns på något sätt som att sån kärlek finns det typ inte nu för tiden. Nej. Alltså jag hade aldrig kunnat träffa någon när jag var 18 år och varit tillsammans med den hela livet. Typ. Jag hade inte gått nu. Eller, mm. det, visst, det kanske funkar för vissa för mamma har en kompis som är tillsammans med sin så här tonårspojkvän. Som liksom. har varit tillsammans med ja, de var 14 inte. eller 15. Ja men jag tror inte det är så himla vanligt att folk är tillsammans med den som de var tillsammans med när de var typ 14, 15, 16. Nej. I alla fall under tonåren. Nej, för det känns som att allting blir så himla oseriöst och man ska säga. Det, det, är inte så här, det är inte så mycket om kärlek längre. Utan det är liksom. Jag måste ha en tjej typ. Eller jag måste ha en kille. Typ. Ja. det, är det. Alltså, Gud var den här podden blir jättespretig. Ja vi pratar <laughs> om allting. Men det är jul, det är en julspecial. Ja. Men jag, jag tänkte på det här. Många av mina kompisar. De sitter och gnäller på. Oh, jag har ingen kille, jag kommer dö ensam. Man bara, men herregud, mannen, du är typ 17, mm. Du har hela livet framför dig. Mm. Och du är så här, ja men jag behöver någon man bara, Vad tror du att en partner skulle kunna göra för stor skillnad i ditt liv? Mm. Vad tror du att liksom en partner... Eh, men jag vill ha något att gosa med. Man bara, ja. <laughs> det är liksom... Kan du inte klara det på egen hand? Bara, nej, jag kommer dö ensam. Man ah ja, ja, ja, ja. Alltså vänner, jag, vänner jag, har nog, jag har berättat det här för Jag hoppas verkligen att jag har berättat det här för dig. Blir det inte jobbigt. Jo, jag har visst berättat det här för dig. Men jag har ju, ganska, jag har ju gjort slut så här med den killen som jag var tillsammans med. Vi var tillsammans i typ mm. tre och en halv månad. Och jag trodde verkligen så här, jag bara... Sitt livet blir så mycket bättre men enda som jag gjort slut med honom har jag mått så himla bra typ. Och det är inte, det är inte för att han, han var jätte det var ing, det är ingenting illa mot, mot han på något sätt för han var, han var jättebra. Jag tyckte om honom jätte jättemycket. Men det är så här alltså jag jag ändå mått bra typ att inte vara fast i ett så här förhållande typ. Nej, du är ju gett mig. Men det känns ja, bra, att vara en det. egen person. Så, alltså, ibland så ja. man väl kanske att man, för jag, jag tror att det som dina kompisar menar lite där är alltså man känner sig inte så ensam när man har någon. Liksom. Men, ja, men det känns som att inte. många fankattergodsarna istället det är bättre. <laughs> Eller en sån här boyfriend pillow typ. <laughs> jag får typ ha en sån, du vet en sån arm. <laughs> Va? En sån här piller och en sån här arm du vet som en sån kudde. Ja. Som Tova Helgesson. Ja, precis. Nej men... Nej men det känns som att många inte kan se sig själv. Alltså de har, har ingen egen typ, är ingen egen person utan mm. att ha en partner. Mm. Och förvisso jag förstår liksom att det är härligt att vara kär. Det är väl den bästa känslan som finns. Mm. Men hela livet kretsar faktiskt inte kring det nej Och framförallt inte när man är i den ålder som vi är i. För det kommer inte hålla livet ut. Nej, alltså nu håller man ju fortfarande på att testa liksom så här, fram och tillbaka med olika killar eller tjejer. Om man gillar tjejer kanske. Um. Eller något annat tjej. Hen. Mm. Ja. Precis. Precis. Det, det är alltid så himla svårt att prata om typ så här, vem man gillar och vem man inte gillar och mm. sånt där att inkludera alla jag tycker att det är det svåraste just nu för tiden att ja för det känns som att vad man än säger så blir så det typ, himla Ja, folk blir så här offender för minsta lilla typ, man säger så här: jag gillar killar, de bara, fy fan du är typ homofob man bara, men jag tycker de killar jag tycker inte om tjejer, Och det sättet typ. ja men alltså jag fick, åh, jag fick världens dummaste kommentar på min Youtube då var det så här: en tjej som jag hade sagt att jag var en tjej. Och då blev hon förbannad på mig för att jag hade kallat mig själv för tjej. Hon bara, du inkluderar inte alla. Du är transfobisk. Du hatar alla som är transsexuella och icke-binära för att du säger att du är en tjej. Och jag bara, men hallå, jag identifierar mig. Mitt pronomen är hon. Mm. Herregud, nu är det bra. Alltså, men, alltså, jag, alltså, jag, jag vet att man, man ska inte säga det här för då blir folk skitprovocerade säkert men alltså, jag tycker att hela den här grejen har blivit lite löjlig. Ja, jag tycker också att det blir väldigt löjligt. Framförallt när de ska gå på mig och säger att jag får inte identifiera mig som tjej för att det får jag inte. Nej, men liksom, det, är och det, det, det är allas en. Det, visst, jag tycker det är skitbra att det liksom har kommit upp sådana här frågor som inkluderar alla och man ska få vara där man vill. Och det är väl klart att man ska få vara vem, ja. vem man vill. Men det, liksom, okay, men, så, äh, äh, jag tänker bara så här om de som skriver sånt här: typ att du är transfob och du är homofob och du är antiophob. Äh, liksom, jag hackar inte ner på dig på något sätt. Varför måste du hacka ner på mig för att jag inte identifierar mig som en tjej. Jag förstår ja, inte. Ja, men alltså, jag det är det ja Men jag tycker det är jätteviktigt att folk tar just den här kampen. Att ja. de står upp för sig själva för att de ja, inte ja, känner sig inkluderade i samhället och liksom så där. Men liksom, de måste också kunna ta att det finns folk som. Inte är som de och inte mm. tänker på samma sätt. Det är liksom så här, jag tänker inte. Jag ser mig själv som en tjej och då ska jag få se mig själv som en tjej. Mm. Eh, för det, det är inget konstigt för mig liksom. Nej. Jag accepterar dem som de är. Eh, men bara de accepterar mig för den jag är. Ja. Och så är det med allting. Allting man gör, det som du vill bli accepterad för. Det skulle även acceptera andra. Ja, precis. Behandla andra precis som du vill behandla. Bli, bli alltså det är jätteklyschigt själv. men det är sant. Det är verkligen sant. Alltså ja, det är faktiskt det är den mest sanna saken som, alltså om jag behandlar en person som skit då får jag, kan jag inte annat än ta få, alltså, ta emot skit själv. Mm. Är jag otrevlig så är det klart att någon är otrevlig mot mig tillbaka. Ja, det är men, alltså jag, jag jag tänkt på en grej ett litet tag och jag, jag vet inte om, om jag bara är efterbliven typ, eller om jag typ säger det här på ett så här, ett, ett fel sätt typ men alltså tjejer eller alla olika sorters kön alltihop, alla, all, allting som finns där ute i världen, jag vet inte folk, folk säger vi då som är typ, alltså som mm. är manshatare, alltså, alltså inte, som, inte som folk tror är feminister, utan de är så här, de hatar män, de bara hatar män det bara är bara så, de är typ sura på killar som hatar kvinnor. Man bara, alltså det är liksom lite samma sak där. Ja, men jag förstår fortfarande. Man får, man får hata sin förtryckare. För att den blir inte förtryckt själv. Nej. Så länge, alltså jag får hata män för att män är inte en utsatt grupp. Eller vita män är inte en utsatt grupp i samhället. Mm. Det är en annan sak att hata någon som är mörkhyad. Och hata någon som är... Någon som är utsatt? Jo, det, jo det, det, det är en bra grej faktiskt. Men ja, jag jag tänkte lite på det. På alltså, men, jag, men jag skulle inte säga att jag är rent ut sagt en manshatare. Nej, inte jag känns, heller. Det känns lite så här extremt för mig. Även mm. Fast jag förstår varför folk hatar män i grupp. Jag hatar vissa män. Och matchkulturen och alla de där kulturerna. Mm. Som alla diskuterar i den feministiska debatten. Och jag skulle verkligen, verkligen vilja vara mer insatt i den där debatten. Och liksom kunna komma med någonting själv. Men jag är så himla rädd att jag ska säga någonting som är fel. Mm -hmm. Man måste ju vara lite pålas, känns det som. För att det känns som att alla kommer bara hugga en i ryggen annars om man råkar säga ja. minsta lilla fel, typ. Ja. Men alltså jag, det är ju klart, ja. alla, alltså det är klart att jag... I, alltså det är så här mycket med jämställdhet och sånt. Och liksom det, det är väl självklart att alla ska vilja ha en jämställd, ett jämställt samhälle. Men jag tycker liksom att vissa drar det lite, lite för långt. Ja. Och börjar med det här manshat och kvinnohat. Och um, drar alla över en kam och sånt där. Och det är liksom... Alltså det, jag tycker det är jätte, jättebra med jämställdhet. Och det är väl klart att jag kan väl liksom känna mig utsatt i samhället och allt det där. Men jag vet, alltså, det känns som att det, hela den här grejen har blivit, lite, lite, alltså liksom, blivit en grej typ på senaste ja. livet. Men jag tänker på att jag har tittat på, eller jag lyssnar väldigt mycket på Sara Larsson och vad hon säger. Mm. Och jag tycker att hon har väldigt, väldigt bra åsikter. Sen lyssnar jag på en podd som heter Vad sa hon? Mm. Som är av en tjej som heter Olivia och en tjej som heter Alva. Mm. Och de är också Sara Larssons kompisar. Och de pratar också väldigt mycket om. De pratade för något tag sedan om mans hat och sånt där. Och jag lär mig jättemycket av vad de säger. Mm. Samma sak med hon, Freja Lindberg. Mm. Jag brukar vara inne på hennes Instagram mm. då och då. Och ja, jag lär mig jätte mycket, men jag fortfarande jag kommer inte liksom. Jag tror inte jag kommer kunna tillföra någonting i den debatten för att jag är inte tillräckligt insatt och jag vågar inte ta diskussionen för att jag vet hur mycket hat de här människorna får för att de tar den här kampen. Mm. Och sen, alltså, det är klart vissa kan man väl tycka att ta de tar lite, lite, lite för långt, jag inte utan att nämna några namn här. Men alltså, jag tycker de jobbar ju ändå för en väldigt, väldigt bra sak. Så ja, då får man det bara tycker jag också. Vara. Men alltså, jag har själv ja. hade ju kanske inte gjort så. Ja, nej, vi, ja, vi ska inkludera alla och alla får vara som de vill och så. Men det är, man, alltså man kan inte gilla alla så är det bara. Man kan inte det. Ja. Det kommer alltid finnas tycker... någon som har en annan åsikt än vad du har. Liksom. Precis. Men det här är jag att det är Jag bra tycker jag att, att, det? att det... Jag tycker det är viktigt att alla att man pratar med varandra mm. och att man får. Andras åsikter och syn på saker. Det är liksom så här som nu på gymnasiet så har vi, nu drar jag en jättekonstig parallell, men alltså vi har så gymnasiearbete och man opponerar på varandras uppsatser och ger varandra kritik på, jag tycker du ska lägga till det här, det här, det här. Och det lär man sig av, precis som på samma sätt som man lär sig av vad andra sidan när man debatterar med någon eller när man diskuterar någonting. Liksom. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt ja. Att man också är öppen För att lära sig mer Och förstå vad and hur andra tänker I liksom, sådana ja, och det är diskussioner viktigt, Det är viktigt i alla sorters relationer Både det som man kanske har med sina föräldrar Och en så här vänrelation Eller en Alltså en, ett förhållande typ. Alltså en, en kärleksrelation typ. För det är alltid viktigt Att liksom, ta hänsyn till vad alla andra tycker Och inte bara vad man själv tycker och det är viktigt liksom att kunna lära sig av andra eller liksom alltså, genom att någon säger vad de tycker så vet man ju själv vad liksom om jag skulle säga så här: för fan när jag tycker att du är jättejobbig du kan inte göra så här. då vet du att jag tycker att det är jobbigt och det betyder inte att du ska ändra på dig själv på något sätt, men typ alltså, då vet jag ändå min åsikt mm. det är ju mig. det är ju mig. Ja, jag förstår precis vad du menar och det var någonting jag skulle säga som hade med det här att göra. Det känns som att jag pratade i nöttmössan. Mm. Men jag vet inte, det känns som att någonting låter... Ja, lite vi, det, bara, det är bara, bara galla idag. Men... Nej, men jag tycker att den här debatten är viktig. Men mm. jag vågar inte ta kampen. Nej. Alltså den här podden gick från så här jul typ och så här... Till att bara jättedjup. Oh, ja, jag känner att det blir jättedjupt här. Jag känner att vi lite ute och simmar nu. Alltså. Ja, men det är väldigt kul att gå in på lite djupare ämnen och liksom diskutera lite mer ingående, lite mer djupare. Och inte ja. bara så här materiella ting. Jag tycker nästan att vi För borde ha ett helt avsnitt åt, åt att diskutera djupare frågor som, som berör samhället idag. Ja, det tycker jag också. Och jag tycker också att vi pratade om i en podd som inte har släppt för att tekniska problem stöter vi jämt på. Ja, <laughs> och vi kanske till och med finns på en annan RSS-ström nu. Så vi kanske inte är i den vanliga distanspodden. -podden. Nej, vi, vi får se lite hur det blir här. Vi har lite tekniska problem som sagt. Ja, men... Nu oh, tappar jag ju ordet. Jo, men vi pratade då om att vi skulle ta upp konspirationsteorier. Just det. Ja, vi ska ta de konstigaste konspirationsteorierna som finns. Alltså, det vi måste det... göra ett helt avsnitt med bara ja. konspirationsteorier. Men vi kan inte ta upp dem nu. för att Jag Nej. har så himla många som vi verkligen vill prata om. Ja, men framförallt en med Tupac. Och typ ja. Illuminati och lite sånt där. Ja, och jag skulle vilja läsa på lite mer. Att alltså, vi väljer ut alltså du och jag väljer ut typ tre eller fyra stycken att vi pratar om. Mm. Och så läser vi på lite grann om dem så att man har lite mer bakgrundsfakta. Mm. Alltså jag läser en kurs på gymnasiet nu som heter så här, vi kallar den för MSK men den heter så medier, samhälle och kommunikation och det handlar väldigt mycket om nuvarande situationer i samhället och ja, mycket med medier och propaganda och man ska vara självkällkritisk och liksom. det, är så här, det är en bredare samhällskunskapskurs ungefär mm. som är mer inriktad på medier och vi kollade på en film som heter Konspiration 58 som handlade om att fotbolls-VM 58 inte ägde rum i Sverige. Eller inte fanns överhuvudtaget typ. Och liksom, alltså det var en så himla bra film och i slutet frågar min lärare har, har det här har hänt. Liksom, är VM 58 på riktigt? Det vill säga att den här filmen den är skådespelad. Alltså det, är, det är en propagandafilm. Alltså det, det, finns inte. det finns inte på riktigt. Alltså, och det var så verklig. Jag satt det och trodde jag bara, alltså VM58 har inte varit. Men det har varit. Och det här var bara så här en, en film som skulle visas i, i lärorika sammanhang. För att folk skulle fatta innebörden av källkri källkritisk granskning. Så det var så här en skådespelad film som handlade om propaganda. Så alltså, det var, alltså jag blev helt mindfuckad efter det. Ja, och jag har tittat på jättemycket på Youtube om typ så här. Det man Mandela-effekt och att folk tror att Nelson Mandela har dött tidigare än vad han gjorde och sen så ja, och sådana där grejer. Och jag tycker det är jätte alltså det är typ spännande. Men jag blir typ så här lite rädd också. Mm. Ja, nu, nu måste jag faktiskt börja en dag. för nu ska jag gå och handla grejer till min mixer. Woohoo. Uh -huh. ja, mixer jag fick mixer ioklart och lägga mig. Ska du gå och lägga dig? Ja just det, hur mycket klockan? klockan är typ tio. Mm. eller Ja, jag ska lägga mig. Jag håller på att titta på en film. Så att jag ska titta klart på den. Och sen ska jag sova. God. Alltså, päron som störde går inte. Vi måste skaffa en inspelningsstudio eller någonting. Va? Nu kommer mina päron in och bara, hej! Jag är inte om man hörde det. Ja, men alltså, vi måste fixa ett poddrum ja. eller någonting. En, en, jag ska flytta till samma stad. Ja, det får vi göra. Vi Och så får vi skaffa riktiga mikrofoner. För just nu spelar vi in med våra iPhone-hörlurar. Det är ju jättebra. Jag funderar typ om jag ska skaffa en, en, en sån muff typ. <laughs> en <såhär>. Ja. <laughs> en sån liten fluffig grej typ. Jag funderar på att köpa en för ett, till min kamera. Ja. Då kommer jag använda den. Andra sammanhang. Men nu, det, här, det här har ingenting med saker med saker podden att göra Så att nu, nu säger vi Tack och avrundar ja, vi och, för idag Hoppas att ni tittar den här ja, lilla Avrundar vi för idag Och så hoppas vi att, att, att det inte är några tekniska strul Och om ni har det här Typ i maj Så Synd för er Det ja. är jul nu, just nu ja. <laughs> Jul föråt. 2016 Ja Podden får inte äta julpodden i alla fall Nej, det är kramen på er. Kramen, Kramen. Kramen. Hej.